I tot seguit els oferim la previsió del temps de la regió de Cariquia. Les altes pressions que s'han originat al continent portaran una millora general de les condicions meteorològiques. Aquesta nit bufarà el vent d'oest a nord-oest amb força 3. Serà una nit de cel clar i es veurà una lluna plena espectacular. Demà dominarà el sol i demà passat també. A així us revisarem el preu de mercat dels productes frescos. Segons el mercat. avui! Hola, mare! Hola, mare! Has sentit la predicció del temps? Aquesta nit serà clara i es veurà una lluna plena espectacular! Escolta, Kiki, que has tornat a agafar la ràdio del pare! Què et sembla, eh, mare? Hola, senyora Dora! Ja està, ja ho he decidit! Marxo aquesta nit! Però, filla, si ahir vas dir que ho allargaries un mes més... I si resulta que la pròxima lluna plena fa mal temps? M'estimo més marxar amb el cel clar. Oh, oh, espera un moment! Quiqui! Oh. Què passa? És per l'entrenament de bruixa? Sí, és que és una tradició. Les aspirants a bruixa han de marxar de casa als 13 anys. Caram, com passa el temps... Sembla mentida que la Kiki s'hagi fet tan gran. Però és que independitzar-se aquesta edat ara ja no és com abans. Recordo perfectament el dia que tu vas arribar a aquesta ciutat. Tenies 13 anys i eres una nena menuda. Vas baixar del cel damunt d'una escombra. Se't veia molt decidida i els ulls et brillaven d'il·lusió. Sí, és veritat, però l'únic que ha pres la Kiki és a volar. Em sembla que aquesta medicina es perdrà amb mi. Els temps han canviat. Hi ha res, és com abans maca. Però no hi ha res més efectiu pel meu reume que la teva medicina. Tan impacient que estaves per marxar i ara que per fi m'he decidit no pares de rondinar. No és això. Només dic que a l'hora d'emprendre un viatge s'ha de ser prudent i actuar amb calma. I si m'espero un mes i aleshores conec l'amor de la meva vida? Llavors sí que no podré marxar. Doncs jo no les acabo de tenir totes. Ets massa impulsiva. Tu creus? Jo estic molt il·lusionada, exactament igual que si estigués a punt d'obrir un regal. Ah! Pare! He decidit que marxo aquesta nit. Què has dit? Ho he decidit fa una estona. Ostres, però si he llogat tot de material per anar d'acampada la setmana que ve. Ho sento, em sap greu. Eh? No! Espera! Ai! Gràcies. Serem aquí, doncs. Hola, sóc l'Oquino. Al final la Kiki se'n va aquesta nit. Sí, exacte. Et queda molt bé? Si almenys fos de color violeta... Tota la vida que les bruixes es vesteixen així. Un gat negre, la roba negra, tot és ben negre. No donis tanta importància a les aparences, Kiki. El més important és l'interior. Ja ho sé. Per això no cal que et preocupis. És una llàstima que no t'ho pugui ensenyar. I no t'oblidis mai de somriure. D'acord. Quan t'hagis instal·lat, escriu-nos de seguida. Mare, et fa res que m'endugui la ràdio? Que me la puc quedar? Que bé! <ríe> Al final me l'has pres! A veure, deixa'm que vegi aquesta bruixeta. <ríe> em fas pensar en la teva mare quan era jove. Va, vinga, pare. plau, aixeca-me amunt com quan era petita. D'acord. La meva petitona, t'has fet gran sense donar me Si les coses no surten bé, pots tornar quan vulguis Ni parlar-ne, tot sortirà bé no. Tant de bo trobis un bon lloc per viure Oh, sí, és... sí, sí, sí. Avui dia no és gens fàcil trobar un bon lloc per viure. Segur que la Quiqui se'n sortirà. On t'agradaria viure? En una ciutat gran? Sí. I que es pugui veure al mar. Opa, oh! Quina inveja! Vaig a entrenar-me. Si vull ser bruixa, m'haig d'espavilar tota sola fora de casa durant un any. Però hi haurà discoteques, No. <ríe> Kiki, ja és l'hora Molt bé! Et penses en portar aquesta escombra? Sí, l'he fet per l'ocasió Què, t'agrada? Ni parlar-ne, és massa petita Penso que és molt millor que t'emportis la meva No vull, és massa vella Precisament per això va molt bé Té molta experiència i no l'espanten ni les tempestes Fes-me cas Però és que l'he fet amb molta il·lusió Oi que sí, Gigi? Jo també crec que t'hauries d'endur la de la mare. Ets un traïdor. Kiki, bonica, quan t'hagis adaptat a la nova vida, te'n pots fer una altra, si vols. Mm -hmm. Ves amb compte. Que tingui sort. Adéu a tothom! Ànims, Kiki! a tothom! Força, Quiqui! Força, Quiqui! Força, Quiqui! Força, Quiqui! Ah! Quan aprendrà a volar bé? Molt bé, no sento res, ja no hi és. No sentirem aquella campaneta durant un temps. Cap on anem? Cap al sud, en direcció al mar. Gigi, engega la ràdio, que ara no puc deixar anar les mans. iki la pranenta bruixa anno hito no mama ni au ni ima hitori resha ni notta no tasogare se maru machi nai ya kuruma no nagare yokome de oikoshi Fins demà! Suposo que ets nova, oi? Sí, he marxat aquesta nit, de fet. Et faria res pagar la música? Ho sento, però és que m'agrada volar en silenci. Oh, perdó! D'això, que és difícil començar a deserto en una ciutat desconeguda. No t'enganyaré, hi ha moments de tot. Però com que jo sé endevinar el futur, no em puc queixar, em a força bé. Vas d'endevinar? Últimament em dedico a predir temes d'amor. Carai! I tu tens alguna habilitat especial? Què? Doncs no, encara m'ho estic rumiant. És clar, jo estic a punt d'acabar l'any d'entrenament i la veritat és que podré tornar a casa amb el cap ben alt. Aquella és la meva ciutat. No és gaire gran, però no està malament. Que tinguis molta sort. Ah, gràcies. Veiu. Quins fums! Has vist aquell got? Mm, una habilitat espacial. Ah! Però s'hi havien anunciat bon temps! Aquí no, que és un tren de mercaderies! Descansarem fins que pari de ploure. Creus que ens renyaran? Només si ens enxampen. Ostres, estic ben xopa. Això es balanceja. Quina bona olor! Quina No sabia que fos el vostre menjar. Caram! Es veu al mar, Gigi! Quina passada! És el primer cop que veig al mar! Tampoc n'hi ha per tant. Però si només és un vessal d'aigua. Mira! Mira-la! itat gran. Tu creus que hi deu haver cruixar? Bè, això serà Sí, és molt maco, però potser ja hi ha una bruixa aquí. O potser no. Aquesta ciutat és massa gran. Vaja, però si és una bruixa! Bon dia! Perdoni, que hi ha bruixa en aquesta ciutat? Doncs no! Feia molt temps que no em veia cap per aquí. Ho has sentit? Em quedaré en aquesta ciutat. Moltes gràcies, bon home! De res! De penses baixar? I tant que sí! també mira el riu la primera impressió és molt important Aquí sóc bruixa, i ell és en Gigi, el meu gat negre. Encantada de conèixer'ls! Eh. M'agradaria viure en aquesta ciutat. És molt bonica i la torre del rellotge és preciosa. De veritat, m'alegro que t'agradi. Eh. Oh... Ei, tu, nena, no pots hi rompre enmig del carrer com si res. Has estat a punt de provocar un accident, és que veure. Aquí qui se li acut circular per l'aire? Però és que jo sóc bruixa i les bruixes volem. Les bruixes també han de respectar el codi de circulació. No, i domicili? Que avisarà els meus pares. Mira, ets menor, així que si cal els avisaré. Ulladra! Mm? Ulladra! Ah? Ulladra! Queda't aquí no et moguis! Ei, ho has vist? Sobent han passat Soc jo que he cridat un lladre Ets bruixa, oi? Abans he vist com volaves Llavors és veritat que voleu amb escombra Escoltar, com me la deixaries veure un moment Ei, Tombo! Què, ja estàs lligant de bon matí? Que no, burro! Ui va, deixa-me-la veure. Només li donaré un cop d'ull. No et fa res, oi? T'agraeixo que m'hagis ajudat, però no recordo haver demanat ajuda a ningú. A part que dirigir-se a una noia sense haver-se presentat és de mala educació. Hm. Oh. Mm. Es nota que ets bruixa de veritat. Em fas pensar en la meva àvia. I no em segueixis. Oh. Ei! Ah! Oh. Quina passada! Una habitació? i ha algun adult que l'acompanyi, senyoreta? És que sóc bruixa i les bruixes ens independitzem als 13 anys. Doncs deixi'm veure el seu carnet d'identitat. No, ho sento. Que no t'ho menges. Si vols, pots menjar-t'ho tu. Aviat començarà a fer-se fosc. Va, anem-se'n. Busquem una altra ciutat. Segur que en trobarem una d'igual de gran, però molt millor. Escolti! S'ha deixat això! Esperi, senyora! Oh, ostres, i ara què? Sense això, aquell nen es farà un tip de plorar. En sap greu, que li faria res esperar-se. Haig de portar això a una clienta. Perdoni, si vol, li puc portar jo. Com? Segur? És per aquella dona que duia el cotxet, oi? Doncs sí, si no et fa res. Moltes gràcies. De res. Anem, Gigi! Oh! Oh! Ei, ei, oh! Caram! Vaja! És de part de la mestressa de la fleca. S'ho havia deixat allà. Gràcies. Què li poso? El mateix de sempre. Ei, passa! Espera't aquí dins. Gràcies. Què li poso? Ah, tinc A cuidar-se, eh? M'has deixat de pedra quan he vist que te n'anaves volant. Tinguí, això és per vostè, senyora. Oh. És la firma d'aquella clienta. He rebut el xumet. Moltes gràcies. Bé, si em dispensa... Ei, hey, espera! No vols quedar una estona? M'agradaria donar-te les gràcies. Ei! Eh, hey. Per aquí... Seu, maca. Et va bé un cafè? Sí. Moltes gràcies. I això és per tu. Així, doncs, és per això que busques un lloc on viure, no? Sembla que la gent d'aquesta ciutat no li agraden gaire les bruixes. És una ciutat gran i hi ha gent de tota mena, però a mi m'has caigut molt bé, de debò. Hi has trobat un lloc per dormir? Però, dona, per què no m’odeies abans? Tenim una habitació lliure aquí. Si vols, fes-la servir. Ho diu de debò, mestressa? Ah, ah, ah, ah, ah. No em diguis mestressa. Aquí tothom en coneix com l'Osono del forn de pa. Jo em dic Quiqui. I aquest gat negre és en Gigi. Està ple de pols, però pots fer-hi el que et sembli. D'acord. El lavabo i l'aigua són a baix. Si necessita res, digue-m'ho. Gràcies. Està ple de farina. Sí. Mmm. Em sembla que demà m'hauré convertit en un gat blanc. Mira, Gigi! Es veu al mar! Busquem una altra ciutat demà? Quins Aquesta és la sintonia de l'emissora Ràdio Martín. I continuem el programa. Moltes gràcies per escoltar-nos. I atenció, perquè avui tenim piles i piles de coses em per explicar-vos. Em quedaré temps en aquesta Les ciutat. Segur, Segur que hi ha més gent amable com la senyora Osono, que li causaré una bona una impressió. ...directament de l'altaveu a l'orella. Així doncs, Esperem que... Quan creus que pot costar posar una línia de telèfon? Te telèfon, sí, és que vull obrir un negoci. Bon dia, has dormit bé? Sí. Quina bona olor que fa, que els puc ajudar. I tant! Oh. Un servei de missatgeria? Eh, com que l'únic que sé fer volar, he pensat que potser podria fer de transportista Quina bona idea! Un servei de missatgeria aèri Has tingut una bona pensada, pots fer servir aquella habitació De debò? Moltes gràcies! He pensat que posaré una línia de telèfon Et costarà molts diners? En tinc d'estalviats Val més que te'ls guardis Ei, per què no fa servir el telèfon de la fleca? Perquè fins que no trobis client serà complicat amb aquesta panxa no puc fer esforços. Si de tant en tant em dones un cop de mala a botiga, tindràs l'habitació i el telèfon de Frank. I, a més a més, tinc cloc l'esmorzar. Vaja! Moltes gràcies. Treballaré de valent, ja ho veurà. Oh! Senyora Ossona, li he de dir que és molt bona. Ha, oh! <laughs> que s'atrevessis al carrer, que això no és un poble! Ja ho sé, però és que és el costum. <ríe> el veu sí, que em vas allà! Sí, creure! Sí, tota l'estona m'acaba fent l'ollet! pots fer Ah, sí? Ai, no m'estranya! Sí! sí. sí. Tant de bo el meu vestit fos més bonic! Necessitem moltes coses. Quiqui, mira això! Ja tens prou diners? Haurem de menjar creps durant una bona temporada. Que maques! Ei, <ríe> hey, pareu, pareu! Hola, senyoreta bruixa! Oh. Ah. Avui no boles? <ríe> Ho veieu? Ja us ho vaig dir, que no va vestida de negre. Ei, espera, no te'n vagis! On va, senyoreta bruixa? <ríe> <totipos> Hola, arribes just a temps. Tens una clienta. Diu que et vol fer un encàrrec. De debò? Vinc de seguida! Ai! Oh! ai, el mapa! Ai, ai, ai, ai. És una bona clienta de la botiga. Li he parlat de tu i ho ha trobat molt interessant. Ets una bruixa molt bufona. Em dic, Kiki. M'agradaria que portessis això a un lloc. Podria ser abans del capvespre? Eh? I tant! I tant! Avui és l'aniversari del meu nebot, però m'ha sortit feina i no li podré portar. On vol que ho porti? Oh, si sóc jo? No és massa lluny per tu? Tranqui·la, puc volar en línia recta. I quan cobres? Uh, encara no ho he decidit. Què et sembla això? Uh, sí, són molts diners! Moltes Gràcies! Som-hi! Quina passada! Tant de bo jo també pogués volar! Que sap qui és aquesta nena? És feina que faig i no vull que em destorbi cap policia. Començava a pensar que havies de fer arribar aquest encàrrec als àngels. Bé, després d'aquell cap. d'aquesta ciutat. Jo de tu no em confiaria. Jo puc escriure a la mare. És la direcció de nosaltres. Si una ràfaga de vent. Què? Que hem d'anar més amunt. Desculpa, Eva, Kiki. Les oques ja ens havien avisat que venia una ràfaga de vent. Tens raó. És increïble, no? Com fan servir el vent per pujar ben amunt? Kiki, eh? El pelou ja no hi és. Bon dia, és brutal. Jo haver caigut abans. Sí. Ah! Diuen que la lladra d'ous ha tornat. Ostres! I ara què faig? Ah! Ah! Ah! Ah! L'escombra! Pareu! fareu Deixeu-me estar! Ostres, mira, els encara estan molt enfadats. És ben bé que ser bruixa ja no és el que era. Abans els corps eren els servents de les bruixes. Sí, és clar, però d'això ja fa molt temps. Em sembla que l'haurem d'anar a buscar quan es pongui el sol, Kiki. Però farem tard a l'hora d'entrega. Ja ho tinc! Només ens queda una sortida. Ens enxamparan! Sisplau, et prometo que t'aniré a buscar de seguida! És aquella cosa? Sí, estigues ben quiet. I com respiro? Intenta no respirar. Què? <fixi> <fixi> <fixi> <fixi> és el regal de la tia! Qui és això? Sí que has trigat, La meva germana ens ha trucat i tàvem esperant. Ho sento. Em pot firmar aquí, si us plau. Mar, qui puc posar el canari? Es clara, però vigila que no s'escapi. D'acord. <laughs> doncs, moltes gràcies! ¡Castigas quiet, Pichi! ¡Va! quien ¡No te escapis! ¿Eh? ¡Kiki! ¡Afañad! Oh, No el trobo. Hauria de ser per aquí. L'uix que tens a la finestra m'ha caigut i l'estava buscant. Vam minyar, no et maguis. L'he trobat fon esto al bosc. Que el pots tornar. Espera un moment, ara no puc parar. És perfecta. Ets molt gua, saps? Que no m deies abans? Li he agafat efecte. Em sap greu. Oh! S'ha esparracat. Deu ser cosa dels corps. Estaven molt enfadats. I ara què faré? És el regal d'una clienta. Ei, hey, què et semblaria si fem un intercanvi? Així que t'has independitzat en 13 anys, eh? És genial. Em sembla fantàstic. Ho podràs arreglar? I és clar que sí. Va, quieto. Ah! Queto, que em sents? Fes el favor de banyar-te. Els convidats estan a punt d'arribar. Quieto!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 a rescatar en Gigi. Però és que encara no he acabat d'endreçar. Ja has fet prou. Va, vinga, vés-te'n. Gràcies! En Jeff és es ben estrany. <ríe> <ríe> Li ha agradat tant el peluix de gat que no se'n separa ni un moment. Potser es pensa que és un cadell. Quan ho sàpiga, la Maki s'enfadarà. És igual, li regalo a en Jeff. Hauries d'escriure a la teva tia per dir-li gràcies. Sí. En Jeff s'ha fet gran. T'hi has de portar bé, sents que. Però és que es passa el dia dormint. Ves a obrir-li la porta, en Jeff, que vol sortir. Quan acabis, tanca la porta. Sí que has trigat! Perdona'm. He tingut sort que ell m'ha ajudat. Mm -hmm. Diu que s'emportarà el peluja dins. Em faries aquest favor? Estic mort de gana. Sí, jo també estic esgotada. Però ha estat un dia preciós. Per cert, la noia que ha trobat el peluix m'ha dit que li agradaria molt pintar-me. Uau, no? va! Quin avorriment. Ah. No te dormis, que has de vigilar la botiga. Però és que encara no ha vingut ni un client. Aviat s'omplirà, la fleca. Que no, vull dir el servei de missatgeria. Gigi, què faré? I si resulta que no ve cap més client i ets de menjar creps un dia, i un altre, i un altra! i així fins que em faci vella? A mi m'agraden les creps si no estan cremades. Seu ben feliços, als gats. Si se t'acaba posant cara de crep, no em vull saber res. Ah! Lagan, es nota que és dissenyadora de moda. Doncs a mi la seva gata no em cau bé. És massa estirada. Digue, Fleca gutxoqui. Sí, senyora, sóc jo. Gigi, és una clienta. Cap ací a dos quarts de cinc per casa seva? Cap problema. Digue'm la seva adreça, si us plau. Sí, entesos, la casa de la taulada blava, oi? Eh, moltes gràcies. Fins després, fins després.?! Eh? Eh? Hola. Mm. Té, cobre'm. Això! El canvi gràcies. Va, escolta-mi, no t'enfadis. Avui els meus amics del grup d'aviació i jo fem una festa. I m'agradaria que vinguessis. Aquí tens la invitació. És una trobada seriosa. Saps què? Tothom et vol conèixer. Ah, hola! Hola, he sentit que aquí reparteixen paquets. Sí, és clar, vol fer un encàrrec? Sí, m'agradaria enviar urgentment aquest paquet. I tant que sí un ja, i ja pots? Sí, Ei, t'ajudo. No. Mm -hmm. <snar inclusion> <supira> eh? Oh? Mm -hmm. Molt bé, et vindré a buscar a les sis. Espero que vinguis. Adéu. Eh? Quant és? És un enviament urbà o pels afores. Ho diu el paquet. Oh, ho sento. Senyora, ho sono! No sé què fer. M'han convidat a una festa. Què bé, doncs vés-hi, dona. Però només tinc aquest vestit. No cal que t'amoïnis No cal que t'amoïnis per això. El teu vestit és molt bonic i, a més, el color negre afavoreix les dones. De veritat? Com va la feina? Uh, tinc dos encàrrecs. Uh, ja són les quatre! Faig tard! Sisplau, que es podria encarregar de la botiga! Gigi! Gigi! Gigi! <laughs> Gigi! de que estaves amb aquell noi i penses acceptar la invitació? Calla, no em distreguis, aquest paquet pesa molt i m'haig de concentrar. Bona tarda. Vinc a recollir un paquet. Em dic Kiki. Ah, passa. Sí que arribes puntual. Sí. Senyora, ja arribat. Ai, caram. Ja és aquí? Com m'ho faré? Caram, no em pensava pas que ja fos l'hora. Endavant, gràcies. Vols que te la guardi? Mm. Un gat negre i una escombra! És tal com m'havia explicat la meva sàvia. Hola, sóc la bruixa Kiki. Ets una bruixa molt maca, de veritat. Em sap greu, però resulta que el plat que volia que portessis encara no està acabat. És molt estrany. No aconsegueixo que pugi la temperatura del forn. Quan les persones i els aparells envelleixen, comencen a fallar. Volia que portessis un plat calent a la festa de la meva neta. És el meu plat predilecte, arengada amb embolcall de carbassa al forn. Però bé, què hi farem? Em disculparé per telèfon amb la meva neta. Em sap greu haver-te ha fet venir per res. Berta! Berta! Dóna-li una propina a la senyoreta. De seguida. Fes el favor i paga-li els seus honoraris. És que no cal. accepta us plau, No és pas culpa teva, tot això. Ja, pro. Però... Esperi, encara tinc una mica de temps, si vol. Aquell forn encara funciona. Què? Ah, vols dir aquest? Abans funcionava molt bé, però ara ja fa temps que no el faig servir. Si és un forn de llenya, jo li puc donar un cop de mà. La mare em va ensenyar a fer-lo anar. Però tot i així és una feinada. Quina gran idea! Els electrodomèstics mai m'han agradat si fa falta llenya. i ha la de la llar de foc. Si vol, ho podem provar. Bé, no ho sé... Si ets tan amable i no et fa res... Faràs tard a la festa. Ho saps, oi? No puc cobrar i marxar com si res. De pressa! Miri! Encara funciona! La teva mare és una bona mestra i tens molta traça. Ah, quina emoció! A mi els electrodomèstics no m'agraden. Crec que està al punt. Així està molt bé. Ara hem d'esperar. Amb uns 40 minuts n'hi haurà prou. Sí, crec que sí. Ara descansem una mica. Vol que l'ajudin alguna cosa més, ara que som? De debò? Doncs si no et sap greu... Ens fas un gran favor. I ara? Ja no ets a temps d'arribar a la festa. No et preocupis. Si volem a tota velocitat, arribarem pels pèls amb un quart d'hora. El te ja està a punt. vin a prendre'n una tassa. A la sis, tens una festa i no faràs tard. No s'amoïni. Amb un quart d'hora en tindré prou. Però és que aquest rellotge va 10 minuts en darrer... I ara què faig? Ràpid, maca, obre el forn. Sí! Berta! Berta! Què li sembla? Està perfecte. Va, de pressa. Sí. Aj, que pressa! Va! Sí. No t'oblidis això. Ah, Son massa diners. Agafa'ls, si us plau. De pressa, de pressa. Vasa tu veure la festa. Ostres, i sí, fins fa un moment feia molt bon temps. S'aves de rofon els bigotis. Manxar, repregarà! He vingut a portar-li això. Oh! Però si estàs ben xopa! És que ha començat a ploure de sobte, però tranquil·la, que el menjar està bé. Ja li vaig dir a l'àvia que no calia. Què hi ha? L'àvia, que ha tornat a enviar el seu farcit d'arangada. Que em podria firmar el rebut, si plau. No suporto aquest plat, és fastigos. No puc creure que sigui la neta d'aquella senyora. Mm. Mm. Ja no hi ets a temps per la festa? Déu s'està ben xopa. Aquell nen s'ha estat esperant molta estona. Tant se val. No hi puc anar amb aquesta fila. Què et passa, Kiki? Que et fa mal al cap? Mengem alguna cosa, va. Estic mort de gana. bé. Mm. Oh, tens molta febre. No em trobo bé el cap a retruny. Ai, anaves béixo, i Segur que no et vas eixugar bé. Senyora Osono, que moriré. Oh. Ah. <laughs> És un refredat i prou. Et portaré un xarop i alguna cosa per menjar. No tinc gana. Has de menjar una mica, encara que no et vingui de gust. Et prepararé un arròs amb llet. I a tu també, Gigi. Miau. No hi ha res millor pels refredats. Té, Gigi. la que crema. Va, menja abans que es refredi. Et pots aixecar? Ets de menjar tant si com no. Només si et vols curar. Per cert, fa una estona ha vingut aquell nen a la botiga Li he dit que estaves malalt i m'ha contestat que no sabia que les bruixes es posessin malaltes M'ha dit que després et vindria a veure, què et sembla? Que no! Ja m'ho he pensat i per això li he dit que millor que no I ara reposa que et convé descansar Obriré una mica la finestra Señora Osono, ¿eh? ¿Mm? Mm, no res... avui? Ja estic recuperada del tot. Em sap greu. Aquest matí m'he quedat adormida. No passa res. Després podràs venir un moment. Et vull demanar una cosa, d'acord? D'acord. És pel senyor Coppoli? Sí. En tindràs prou amb això. No cal. És a propi i puc anar caminant. agafau ho La feina és la feina. Sobretot dóna-li en persona. Gigi! És un encàrrec? Caram, que és una amiga! Com es diu? Es diu Lili. Ara baixo. No cal, és aquí mateix. Encantada de conèixer't, Lili. Hola, senyoreta bruixa! Eh? Eh? Passeges? Eh? No! Busco el senyor Coppoli! Però si sóc jo! Què? Baixa per aquí! Vinc de seguida! Oh. Oh. Oh. Ha sigut la senyora Osono! Gràcies! Em sap greu allò de l'altre dia, sento haver-te fet esperar. Mm, mm devies quedar ben xope sota aquella pluja. Escolta, per què no entres? Et vull ensenyar una cosa. Va, afanyat! La festa era per celebrar que hem acabat de construir això. És el motor d'una parella aèria autopropulsat. Ho veus? El posellatge i les ales ho muntem en un altre lloc. El farem volar aquestes vacances d'estiu i jo seré el pilot. Ui! Ui! Ei, vols que anem a la platja? Hi ha un zapalí que ha fet un aterratge forçós. Un zapalí? Que no ho has vist per la televisió? He estat al llit. Llavors no t'ho pots perdre. Anem? Vols anar-hi amb això? Esclar, m'haig de començar a entrenar. Haig d'agafar força a les cames. Va, puja. Eh, sí. És el primer cop que pujo a una bicicleta. De debò? És fantàstic. Deixa els peus a terra fins que tingui prou força. Va, som-hi. Empeny! Aquí... Vols que baixi? No! Fem un revolt, tancat, inclina el cos cap a dins. Què? Si no decantes el cos no podem girar. Somi! Així! molt bé. Quina passada, és genial. L'alsa pelí? Sí. Ah! No, estic bé. Eh? Tanta gràcia et fa la meva cara? Per perdona, però és que he passat molta por. Ja, jo també he passat por. Abans has fet serveis dels teus poders? No ho sé, estava tan espantada. Quin desastre. La bicicleta està feta una coca. Oh. Els del grup d'aviació m'esbroncaran. Qui vigila amb la bici. Què oh. oh. oh. oh. oh. et passa? Oh. Les games em fan figa. Oh per esperar on vas! Quina passada seria genial poder fer la volta al món en un aparell d'aquests tu què vas sentir la primera vegada que vas volar? No me'n recordo. Era molt petita. Però la mare sempre diu que no vaig tenir gens de por. Quina enveja. Tant de bo jo també fos fill d'una bruixa. Tu voles tranquil·lament damunt d'una escombra i, en canvi, jo vaig així. I, i, i, i, i, i. Però jo ho faig per feina i no sempre és divertit. Ah, no? Però s'ha de tenir un do per fer aquesta feina, i jo crec que és ja. Últimament havia començat a perdre la confiança, però avui m'alegro d'haver vingut aquí. Mirar el mar em dóna ànims. Quan vulguis, a tornar a portar. Així de passada m'entreno una mica. Ets molt bon noi, trobo. Vaja, no te n'havies adonat abans? És que al principi semblaves un brètol. Sí, és clar, la meva mare sempre m'ho diu. Trots de brètol, deixa de mirar el sal i posa't a estudiar. Vinga! <sí> Eh? Ah. Tenim una supernotícia! Què passa? T'agradarà molt, ja ho veurem! Ara vinga, espera't un moment. Ens deixaran veure els apel·lí per dins, t'hi apuntes? Quina passada i esclar que vinc! Escolta, qui és aquella noia? Es diu Kiki i és bruixa. Kiki, vols venir amb nosaltres? Diu que ens deixaran veure els apel·lí per dins! No, gràcies! Va, vinga, Vina! Ja sé qui és, fa de missatgera. Caram ja treballa, que espavilada. Va, a que et presentaré els meus amics. No, gràcies a Déu. Eh? Què passa? Ei, espera! Que t'has enfadat. No m'he enfadat, no, tinc feina. No em segueixis, si us plau. Ara, mm -hmm. Va, Tombo, afanya't! Estàveu esperant amb mm -hmm. els cantants i músics del moment. Gigi, tu què creus que em passa, eh? Ara que per fi havia fet un amic, va i em torno esquerpa. Què ha passat amb la Quiki oberta i afable? Eh? Ah? Passa de mi! mm Ja sé que ara tens xicota, però almenys podries respectar els horaris dels àpats. Si no, no puc desperar mai la taula. Mm. Què et passa? Per què mioles com un gat? Mm. Eh? Gigi? Què passa? Per què no parles? Au, oh, va, Gigi, digues Kiki? Eh? Gigi! Què li deu passar? És com si hagués deixat d'entendre en Gigi. Oh! oh! No pot ser! ¿Qué tal? No pots volar? Vols dir que ja no tens poders màgics? Bé, s'han debilitat molt. Per això, durant un temps, no podré fer de missatgera. Però, a canvi, puc treballar tot el dia a la botiga. Sisplau, deixi'm quedar-me en aquella habitació. No t'amoïnis, per això, però... Tornaran els poders, oi que sí? No ho sé. Puc fer una altra escombra, però... Ei! Hey! Ei! Sóc jo, en Tombo. Que m'has vist avui com et saludava des del Zapalí? Resulta que el capità ens ha convidat a un vol de prova. Ha estat genial, saps? Hola, què em sents, No em tornis a trucar. Què? Què dius? No et sento. El capità diu que et vol... Ah. Hola, hola! Què et passa, Kiki? Què és aquesta cara? Tot just sóc un aprenent. Si deixo de tenir poders màgics, no tindré cap qualitat. Recorrava que vinguessis a veure'm, però com que no venies, he hagut de venir jo. Em sap greu. Tranqui·la. he vingut a comprar i de passada t'he vingut a veure. Queda't, plau, Precisament estic fent una pausa. Per això he vingut. <laughs> no està gens malament. Té, menja. Vaig a preparar una mica de te. No em vull de te. Que tens llet? Sí. Vaja, és veritat, ets clavat aquell peluix. Et dius Gigi, oi? Com va el negoci? Dóna els seus freds. Que no va bé? Ara està tancat. Oh. Ja m'ha semblat que no estaves gaire fina. No sabia que amb la màgia passessin aquestes coses. Ei! Per què no vens a passar la nit a la cabana amb mi? Què? Comenta-li a la mestressa de la botiga, però un dia no passarà res. Què, Gigi, tu també t'hi apuntes? <laughs> T'estimes més quedar-te amb la teva xicota? Decidit, ens n'anem en ara mateix. Ah... Uh -huh. a He sabut veure els meus encants. <ríe> ah. Ah. <ríe> Què? Que es pensava que era un noi? Bé, de lluny m'ho ha semblat. Mira que no sabé aparèixer a les meves cames esbeltes! Mira, corps! Ens hem fet molt amics! Vaja! Ei! Hey, ja sóc aquí! Hola! Us demano disculpes per l'altre dia! Entra dins! Vaig a buscar aigua! Sembla. És preciós. Quan et vaig conèixer, vaig saber que pintaria aquest quadre. Però veus? Aquesta cara no m'acaba de sortir. La veritat és que estava esperant que vinguessis. Sóc jo? Més o menys. Et faria res seure allà i fer-me de model? Però és que jo no sóc tan maca com ella! Ah! El teu rostre és perfecte i fas molt més bona cara que l'altra vegada. Va, seu. Agafa aquella cadira. Alça una mica la cara, com si miressis lluny. Així, molt bé. Veig que la màgia i la pintura s'assemblen. De vegades, jo tampoc puc pintar. De debò? I què fas, llavors? No giris la cara. Abans podia volar sense pensar en res... Però ara mateix ja no sé ni com ho feia per poder volar. En moments com a aquest només la pots revelar i pintar, pintar i pintar. I si segueixo sense poder volar? Jo deixo de pintar. Passejo, miro el paisatge, faig la migdiada, no faig res. I tard o d'hora m'entren ganes de pintar. Sí, tu creus? I és clar que sí! Va, posa't de perfil. Saps què? Quan tenia la teva edat, vaig decidir que seria pintora. M'encantava pintar, fins al punt que em sabia greu anar-me'n a dormir. Però un bon dia, sense saber com, vaig ser incapaç de pintar. Res del que pintava em feia el pes. Mm. Em vaig adonar que tot el que havia pintat eren imitacions de quadres... que havia vist en alguna banda. Havia de pintar per mi mateixa. I va ser dur... Bé, ara també em passa, però després d'allò vaig entendre una mica millor què significa pintar. Mm. I pel que veig, fer màgia no és recitar canteris. Mm. Volar es porta la sang. Sang de bruixa. M'encanten aquesta mena de coses. Sang de bruixa, sang de pintores, sang de flaquer... És una força que et dona Déu o qui sigui, tot i que hi ha moments durs... Saps què? Mai m'havia parat a pensar que és la màgia. Pensava que l'entrenament era una tradició antiquada. Estic molt contenta que m'hagis vingut a veure avui. L'únic que hagués fet tota sola és capficar-me encara més. Aquests últims dies he pensat unes quantes vegades que havia d'esborrar aquest quadre. Però si és preciós... Però avui t'he vist, he vist la cara que feies d'amoïnada i m'he dit, és aquesta. I m'ha vingut la inspiració. Va, no et passis. <ríe> Així que estem en paus. Va, que pago allò. Em sap greu prendre't al llit. Tranquil·la. Que et puc venir a visitar de tant en tant. I tant, passaré tot l'estiu aquí. Jo també et vindré a veure. D'acord. Els apel·lí esperit de llibertat, que fa uns dies va haver de fer un aterratge forçós a les nostres platges a conseqüència de les fortes pluges, rependrà avui l'expedició al Pol Sud un cop finalitzada la seva... Fleca Gutxoki, digui! Instants, Hola, Quiqui! Hm? clar, no tinguis pressa per tornar. Ah, per cert! La senyora de l'altre dia ha trucat i diu que li agradaria veure't. Què faig? Li dic que no pots? Li ha dit que ara no estaves treballant, però ha insistit a veure't. D'acord, ja hi passaràs quan vinguis cap aquí. Adéu. Hola, bon dia. Hola, maca. Passa, t'estàvem esperant. apel·lí ha despertat una gran expectació. Entre els Hola, Bon dia, m'alegro de veure-la. Hola, bonica! dispensam que no m'aixiqui. Tot i que fa bon temps em fan mal les cames. Berta porta, allò! Sí, de seguida. que ja se't, senyora. Encara no. La Berta està ben obsessionada amb els apel·lí. En canto la pintura! Abaixa el volum, si plau. Quiqui, obre aquesta capsa. Molt bé. Però escolta, això... Vull que li facis arribar una noia que es diu Kiki, L'altre dia em va ajudar moltíssim i li volia agrair. I de passada m'agradaria que li preguntessis quin dia és el seu aniversari. Així li podré fer un altre pastís. Quiqui? Estic convençuda d'aquella també voldrà saber quan és el seu aniversari i que li farà molta il·lusió pensar un regal. Segur que sí. <ríe> <ríe> Què ha passat? Sembla que hi ha algun problema. És terrible! Les cordes s'ha aixecant! I la porta s'ha de fer el Precisament ara que es posava emocionant! Sovint a l'estiu s'aixeca un vent molt fort. No trigarà arribar aquí. No t'amoïnis, passarà de seguida. Senyora, ha tornat la imatge! estada tan perpall, amancurada de llibertat i ara tal com podeu de, de, més, de menys, fira. Vertical, un grup d'homes intenta subjectar a Palí, cap força cap una, força oh, Déu meu, Déu meu. No meu. Què? I dius que aquest nen és amic teu? d'anar! Vés en compte! Ai, Déu meu! Oh, preso, preso. Adéu! adéu. adéu, adéu. Aguanta, noi! No et deixis anar! Apagueu les helices de la cua, de pressa! i ens a la deriva sobrevolant la ciutat. I en Tambú saps si està bé nen? No sé, pot patrulla caigut. La <gussos> <gussos> ¿Sí? Actuïn amb serenitat. <gussos> no hi ha perill que els gasos que conté explotin. Actuïn amb serenitat. No hi ha perill que els gasos que conté explotin. No, no, no, no! Hi que... este... este... ha no. un capallor només, Deixi'm pas, sisplau! Deixi'm pas! Estàs bé, maca? Nens, veniu aquí. No us acosteu. Perdoni, m'ha de deixar aquest raspall, si sisplau. Què? Li prego, li prometo que li tornaré. Bé, però és que... Gràcies! Ei! Mireu! Sí, oh, estàs. sembla que es estem. Hola. Hola, mira, ve va. Descogaix molt. Hola. Vicinal. Ara, ve Bola. El nen encara està bé, però els zapal·lí esperit de llibertat es dirigeix directe cap a la torre del rellotge empès pel vent! La col·lisió amb la torre del rellotge és inevitable! Que xocarem! Feu pujar els zapal·lí! No queda prou gas! Quan ens acostem a la torre, tu mira de saltar! Ho intentaré! Ei, marret! Vine cap aquí! Fugi d'aquí ràpid! Agafa! Ah. Senten? Senten el soroll de la fuita de gas? Des d'aquí no podem veure què ha passat amb el nen! Oh! La cua! Els apel·licau! Ha perdut un tant de gas! Cares d'esploma! Oh, oh! La cua! Ha quedat encallat oh, i s'ha allà! És allà! El nen és allà! És un miracle! El nen encara penja de la corda! Però com carai el rescataran d'allà? Hem de fer alguna cosa! No podem deixar que aquest nen balerós... Ah, ah, però es pot saber què és això? És un ocell? No, és una nena! Una nena que vola! És una bruixa! Una bruixa damunt d'una escombra o, més ben dit, d'un raspall! És la Quiqui! Molt bé. Mira, ja pot volar! Molt bé! Tombo! Quiqui! Ah. Ah. Ah. Va! No Porta't bé fes el que et dic! Va, que tu pots! Ja gairebé està! Acosta't un cop! Eh! Ah. Tu, ah. tu, tu, tu, tu pots! Tu pots! Tu, tu, tu, tu pots! Tu, tu, tu pots! Tu pots! està! Tu, tu pots! pots! que Tu pots! Tu ah. tu. Tu. Tu. Tu. Tu. Tu. Tu. Tu, Pat! Tu, Pat! Aaaah! Oh! ¡Uh, estos... Oh! Ostres! <fatter Narrate> <a la> oh! No ah, la... totally... <Shakes Jessica> <Shakes span> sí! L'ha agafat! L'ha a l'aire! Sí! Ho Acaben de posar els peus a terra! Quina imatge més emocionant! Aquell raspall amb què volava de li de he de deixat de jo! Pare, Berta! Pare, pare! <para. ríe> <ríe> Ho has fet molt bé, Kiki, Estic orgullosa de tu. Oh, oh, oh. Corre! Vés a cridar al metge. Em sembla que està a punt. Oh, ja hi vaig! Oh, oh. Gigi! i una carta de la Kiki. Què? Ah! Oh! <laughs> Estimats pare i mare, com esteu? En Gigi i jo estem bé. El negoci de missatgeria comença a rotllar i cada cop em sento més segura. A vegades em deprimeixo una mica, però sé del cert que aquesta ciutat m'agrada.